Тим часом під срібне і довге, як павутиння, волання Моедзина розплющив очі Наливайко. Він опритомнів, відчув, що живий, що губи сушить повітря, та де він тепер не збагнув. Під ним жабоніла тиха молитва, а глибоко, немислимо глибоко внизу під чорними крапелинами птахів покоїлася велика ріка. З рікою Спливалося море, а в ньому малиновими спинами грали чостровиче хмари. Наливайко, зостаючись непорушно на місці, над ним летів, бо через мить під ним і над ним засвітилися зорі. Зорі плавилися і тремтіли, витягувались і розпухали, переливалися однаводно, обгнали вогнем, не розриваючись, сходилися і розходилися, і було видно, що вони когось з собою Заслонювали, когось від когось оберігали, бо за ними щось дихало Там було щось живе Одна ж лопата зоря, ближче до наливайка, що стояла з боку над ним окремо М'яка та біла, як різдвяне село Раптом пішла, пішла між іншими зорями боком І з неї вилетів Бог Він вилетів до наливайка спиною І через те наливайко його не розгледів. Бог кудись поспішав, бо щось видно у Всесвіті заболіло, трапилось, і він полетів туди. За ним, поміж зорями, де він пролетів, лишилася лише золота дорога вогню, і вогонь той полускував, ніби стручок акації. «Ось я й на небі», – прошепотів Наливайко. «Мене вбито, і я на небі». Він повернув голову трішки від себе ліворуч. Ліворуч, за кілька кроків, з підв'язаними забинтованими ногами, лежав і дивився на нього молодий, увесь у порізах чоловік. Де я вже бачив його обличчя? спитав себе наливайко. Точнісінько, як в хана Газігірея. За тим чоловіком, також з підвішеними ногами, також на тахті, лежав ще один з перепелячими вусами та безбожних ропів. Де ж все таки я? знову ворохнувся на Ливайко. Піді мною рікає море, понаді мною зоріє бог, і поруч храп. Молитва скінчилася. Капуджі баша. покликав Газігірей. Капітан Очаківської охорони з тишею на спохирених губах і червоним безсонням в очах піддибав до хана. Скажи мені, хто це? Гетьман Северин Наливайко великий хане. Газі Гірей зірвався і сів. Підв'язані його ноги опинилися у нього над головою. До хана кинулися Курди Абас. З полоханими руками вони ледь розігнули його і випростали на тахті, бо Газі Гірей не розгинався. «Хто?» – хрипко перепитав хан. «Де я? У нього в полоні?» «Не ти, наш сонцеподібний!» «А наливайко!» – схилив голову Каподжі. «Сьогодні в досвіта він прибув до нас у домовині, а з ним троє його козаків. Високий паша наказав мені принести наливайка сюди, мій незрівнянний, і ми принесли. Тепер лікарі приводять його до тями, і, здається, вже, слава Аллаху, гетьман потрохи оклигує. «У домовині?» «Ні, всемогутній, з домовиною ми його підняли». Ти не хвилюйся. А як Наливайко в очакові опинився? Адже він піднявся на Польщу, б'ється з Жолкевським так само, як бився і зі мною. Звідки він тут біля мене? Не знаю, непереможний. Козаки нам сказали, що все може розповісти лише Наливайко сам, коли вичиняє і коли схоче. То Гетьман не сам? Він з козаками? І Газі Гірей знову зірвався і сів. Аббаси-курди хелитнулись до нього, та хан підняв руку і зупинив їх. «З ним лише троє», – проговорив Каподжі. «На верхньому дворі ми вже помістили їх у кімнатці. До слова, неперевершений, один із козаків непогано говорить і по-турецьки». «Прикличте його до мене», – звелів Газігірей, і Каподжі по дорозі – пристеливши нузето гликовдрою, що сповзла тому нижче колін, і не глянувши на агланів, потупотів ракушняковими східцями з на верхній двір. Газігіраї попросив лікарів розтупитися. Лікарі розтупилися. Не ворушачись, не дихаючи, не живучи, перед ханом лежав наливайко. Він, видно, знову провалився у забуття, і лікарі, знаучи це, давали йому під носа щось нюхати. В голові Газігірея зірвався вітер і затупотіли коні. «Переносіть наливайка до мене ближче», – звелів Газігірей. Лікарі підняли тахту. Темно бліде це наливайка, його білий кунтуш і темновишневі чоботи над проваллям гойднулися, і він опустився на тахті поруч з тахтою Газігірея. Мов тятиви Лукію натягнулись під фікусами аглани, і їхні руки стиснули ятагани. На відстані подиху біля хана лежав його ворог. Газі Гірей розглядав на Ливайкового лоба, його маленькі вуха з ніздрями ніс, темнаві губи і чорні над ними середньої довжини вуса. Хан ясно тепер пригадав і побачив, як там, над Дністром, коли він, Газігірей, накинувся на Жолкевського, і той захитався і почав відступати, Северин Наливайко облетів Газігірея своєю голотою ззаду і відчекрижив у татар три тисячі запасних бойових коней. Там, у тому бою, вони й побачилися. Наливайко зарубав під ханом коня, а Газігірей пробив стрілою йому при горлі комір сорочки. Газігірей запам'ятав навіть під, що сніговою крупою білів на горлю наливайка З того часу, мабуть, ніколи так близько смерть не дивилися Ні в пасльонові Газігірейові очі, ні в темногоріхові наливайкові Тепер вони тихо лежали поруч Він – кримський хан і український гетьман З підвішеними ногами – один і непритомний другий «Не вистачає лише третього, польського головнокомандувача Станіслава Жолкевського», – подумав Газі Гірей. «Тоді б ми, спочиваючи в трьох, були по повному зборі».